Kaixo, kaixo, leia naiz eta gaurko programan nere guztoko abesti batzuk jarriko ditut. Kronologikoki hasiko gara. Milatzer eundal urtera joango gara eta Bartzelonara, hain zuzen ere. Bertako ultimo taldea entzungo dugu. Maketako abesti bat. Peligro sozial izena duena. Sabezkin ere, sabezkin soi, sabezkin zomoz, zama zel peligdo sozial. ¿Y cuánto de plástico del río se llama tequila? importa la gente? ¿Qué le importa la gente? ¿Y cuánto de plástico del río se llama tequila? ¿Cómo di copla copla di variano 2 bel e io